I E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 illetve a Facebookon, a Radgersz Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban. Ma november 7-e van a Rudolfok és Rezsők névnapja. A programismertetés után híreket hallhatnak, majd egy beszélgetést Hajdú német gergely a Nyubransz Magyar Alapítvány igazgatójával. Fogunk értekezni az otthonszülésről, lesz vers, sport és természetesen zene. A műsor végére néhány programból is válogattam önöknek. A mai adás Kistündének egy régi hungáriadal feldolgozásával indult, most pedig hallgassák meg Bokor János előadásában a Te vagy nékem, azaz asszony című nótát, amit majd hírek követnek. Jó szórakozást kívánok a mai magyar órához! 밖에 둘 축시 못 봤다 여기 A shield. Hein, Most pedig hírek következnek. A jövőben három évig járna a gyes, vagyis gyermekgondozási segély Magyarországon annak a tervezetnek az értelmében, amely a Nemzeti Erőfordrás Minisztérium honlapján megjelent. A törvényjavaslat két évről újra három évre növelni a gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát, amely jogszabályi módosítást várhatóan még ebben a hónapban elfogad az orsz országgyűlés, írta a Magyar Nemzet. Joggal várható el, hogy a magyaroktól is bocsánatot kérjenek azokért a vé vérengzésekért, amelyek a vajdaságban történtek 1944-45-ben, mondta Tők és László újvidéken a vajdaság maximú internetes újságnak. Javaslom, hogy a történelmi igazságtétel és megbékélés is egy olyan szempont legyen, amely számít Szerbia Európai Unió Uniós integrációjánál, mondta az Európai Parlament alelnöke csütörtökön, a vajdasági székvárosban. Folytatódik a Fidesz reformprogramja. Az állam többé nem utal át pénzt a pénztárakba, mondta az RTL híradójának adott interjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette, mi hamarabb meg akarják teremteni az állami nyugdíjkasszába történő visszatérés feltételeit. A következő 10-20 évben csak az állam tud biztosan nyugdíjat adni. Orbán Viktor szerint a magánpénztárak Nyugdíj működtek, és emberekkel elhitették, hogy a pénzük biztonságban van. A nyugdíj megtakarításokat és kezelő alapok komoly károkat okoztak az elmúlt években. Ezért a kormányfő mindenkit visszalépésre biztatott. Most erről egy hanganyagot is meg tudunk hallgatni. Az állami nyugdíj az egyetlen, amely garantálni képes mindenki számára az értékállóságot. Mert csak az állam olyan erős, hogy átvészeljen, egy gazdasági válságot. Semmilyen magánvállalkozás nem tudja garantálni a nyugdíjakat. A magyar állam a nyugdíjárulékból ma havi 30 milliárd forintot utal át magánbefektetők zsebébe, akik semmilyen garanciát nem tudnak adni arra, hogy képesek lesznek tartani a nyugdíjak értékét, de még arra sem, hogy bárkinek a nyugdíját majd ki tudják fizetni. Ez kizárólag magánérdekeket szolgál, miközben súlyosan veszélyezteti a közérdeket. Senkit sem lehet arra kötelezni, hogy tősdére vigye a pénzét. Márpedig ma ezt teszi a Magyar Állam. Tízre emelkedett az iszapömlés halálos áldozatainak száma. Győrben meghalt, az októberi vörös iszapömlés egyik súlyosan sérült, idős sebesültje. A férfi október negyedike óta szenvedett a Győri Kórházban, jelentette az MTI pénteken. A magyar pékszövetség elnöke szerint nem kizárt, hogy a tél végére az itthon az, az búzza. Az amerikai importból készülhet majd a magyar kenyér. Ez pedig legalább 50 os áremelkedés jelenthet a fogyasztók körében. A baloldali kormányok által ted betartatlan ígéretek után várhatóan valóban térítésmentes lesz a tankönyv minden általános iskolás gyermeknek jelentette, jelentette, a, jelentette a magyar nemzet. A napillap birtokában került készülő közoktatási törvény koncepciójának tartalma szerint újra, újra nyitnának a kisiskolák és mindenhol lenne óvoda is. Úgy tervezik, hogy az összes olyan településen, ahol azt legalább 8 óvodás, illetve iskoláskorú gyerek családja igényli, működnie kell óvodai csoportnak és tagiskolának. Változna a tankötelezettség időtartalma, csak 17 éves korig köteleznének tanulásra. Az óvodai ellátás pedig legkésőbb a 7. születésnapot követő augusztus 31-ig engedélyeznék, utána mindenképpen meg kellene kezdeni az iskolát. Elfogadhatatlannak és megdöbbentőnek tartja a magyar alum alumínium termelő és kereskedelmi ZRT, hogy a vörösi szab katasztrófa kapcsán a keletkezett károk enyhítéséről és helyreállításáról szóló kormányhatározat a céget nevezi meg károkozónak. Holott erről még nem született sem szakértői vélemény, sem bírósági döntés. Most pedig hallgassunk újra zenét. Most pedig üdvözlöm a stúdióban New Brunswicki Amerikai Magyar Alapítvány új igazgatóját, Hajdúnémet Gergelyt. És, uh, úgy gondolom, hogy New és környékén elég sokan ismerik őt, de azért uh, Gergely, ha lehet a biztonság kedvéért, kérlek néhány mondatban mutasd bele itt szíves magad. Jó estét kívánok és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt legyek. A, ahogy mondtad, nevem Hajdúnémet Gergely, 32 éves vagyok. Itt lakok nem messze Somersetben, de hát kiskorom óta legtöbb időmet Bruncvikon töltöttem a magyar társaságban, a magyar közösségben. A László és Irén szüleim, én vagyok a legkisebbik, a négy gyerekből, idősebb testvérem, László, Erzsébet és Katalin. A feleségem Vigilikó, és kislányom, Ella, szintén együtt vagyunk Somersetben. A kiskorom óta, ahogy mondtam, itt foglalkoztam, és itt voltam Brunsvikon a magyar társaságban. Voltam magyar cserkész, jártam magyar iskolába a magyar templomokban, és a mai napig aktív vagyok a magyar társaságban és közösségben. Azt azért szeretném megemlíteni, mint focirajongó hogy Gergely is imádja a focit, és nyomon követi az angol bajnokságot. Melyik csapat a kedvenced? A Manchester United-nak drukkolok minden vasárnap, lehet. Ó, és nem tudom, tudod-e, hogy van a, az angol első ligában, a premier ligában egy magyar játékos. Van Zoltán Géra, aki a Fulham csapatnak játszik. Sok sikere <gül> még hozzá. Igen, igen. Hát erről is kíváncsi voltam. Na hát akkor most folytassuk azzal, hogy én igazából a nyugati hírlevél internetes magyar kiadvány októberi számában olvastam azt, hogy téged megválasztott egy igazgatóság erre a pozícióra. És amit első szóban meg szeretnék kérdezni, hogy akik megválasztottak, és ez a választás, hogyan zajlott le? Hát az amerikai-magyar alapítványnak van egy igazgatósága, és amikor volt szó arról, hogy a Monál Árgostón, aki az alapítványnak az első és az egyetlen elnöke, aki fáradatlan munkáját már 55 éven keresztül a csinálja, amikor volt arról szó, hogy ő nyugdíjba vonul, akkor összeraktak, összeállítottak, egy ilyen utolt bizottságot, akinek a felelőssége tulajdonképpen az volt, hogy keressenek valakit, aki nem, hogy helyettesíteni fogja Gusztibán, mert az igazság, az szerintem az ő munkáját nem lehetne helyettesíteni, viszont keressenek valakit, aki folytatni tudja Gusztibának a, a munkáját. És ezáltal a, került az én nevem a Paplászlónak a kezébe, azt a, a Nagy Károly ajánlotta, ajánlott engemet a Pap Lászlónak, aki kikeresett, felkeresett, és megkérte, hogy tehát írjak, írjam össze a rezümémet és hogy adjam be, hogy a, meg tudják vizsgálni át tudják vizsgálni ez a, ez a kereső bizottság. A, és ez így is volt augusztusban volt alkalmam találkozni az igazgatóságnak néhány tagjával, elbeszélgetni hogy mik az én elképzelésem, mit tudok én vállalni felelős szempontjából, mit tudok én végrehajtani, vagyis illetve mit, tudnék, mit szeretnék végrehajtani az alapítványnál és Szerencsére megválasztottak engemet, és szeptember 1-e óta lettem kinevezve, mint ügyvezető. Hát ügyvezető elnök mondhatnám, de igazából mondtam, az elnök pozíció az ellett törővel, most inkább ilyen ügyvezetőként vagyok ott. És a, a, jelen pillanatban a profe, Mollár professzor úr azért meg gondolom még mindig a, a, működik a, a múzeumban, tehát még ő is ott van veled együtt? Természetesen. A Busztiba még mindig szerves részt játszik az alapítványba, a, és, és ketten dolgozunk, a, az, hogy tudjuk folytatni a, a, az alapítványnak a munkáját. De nélkül az az igazság nagyon nehéz lenne valakinek oda belépni, és csak egyik napról a másik átvenni a, a sok munkát, ami, ami, ami van ottan. És a, a szerencsém van, hogy Busztiba ott van, és úgy mondani, hogy úgy hogy foghatja a kezemet egy bizonyos fokig, és, és segít nekem, nekem. És mennyire érzed, hogy szabad kezet kaptál itt? Ó, oh, nagyon is. Az az igazság, hogy Gusztibával együtt az egyformat célt tűztük ki magunknak, és az egyformát akarjuk elérni, azaz, hogy, hogy továbbra is sikeres legyen az alapítvány, és hogy továbbra tudjuk a magyar társaságot, meg az Amerikai magyar társaságot szolgálni. Tehát amikor két ember már megegyezett abból, hogy mi a cél, az, hogy hogyan fogjuk azt elérni, ott néha-néha másodnézzük a dolgokat, de az csak jó, mert ketten sokkal többet tudnak elérni, mint egy valaki. Tehát ebből a szempontból nem úgy érzem, hogy, hogy le vagyok kötve a egyáltalán. És, és ketten sokat ülünk, beszélgetünk, tanácsodunk, hogy most hogy is, mint lehet valamit csinálni. Kedves hallgatóim, most hallgassunk egy kis zenét, és folytatni fogjuk a beszélgetést Hajdú német gergely hamarosan. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a New Brunswicki Amerikai Magyar Alapítvány új igazgatójával, a gergely Gergelyel. És a következő kérdés az az lenne, hogy um, véleményed szerint, Gergely, volt-e valami a um, uh, fontossága annak, hogy te, mint ügyvéd végzettséggel veszed át ezt a, ennek az intézménynek a vezetését? Mint tudjuk, a professzor Molnárnak a, professor Molnár, uh, nak a a múltja, tehát a végzettsége történelem, magyar tanár és református lelkész is. Szóval mit gondolsz, hogy, hogy ez egy szempont volt? A, nem hiszem. Az az igazság, hogy az emberek, emberek tudják, hogy általában az ügyvédeknek milyen hírjuk van. De itt az ember gondolja, talán hátrány az egész, hogy ügyvéd vagyok. A, én szerintem igazából talán azt, azt egy olyan valakit kerestek, vagy egy olyan valakit akartak, hogy, hogy a Gustivának, a, meg az alapítványnak a munkáját folytatja, aki, aki egy az időt rá tudja szállni, és a, és a másik az, a, aki, aki szinte lelkes, aki, akinek ez egy szívű, akinek hivatásként akarja csinálni ezt, mert látja, hogy miért fontos. A, és azt hiszem, azt, azt bennem meglátták, a, és azt, azt természetesen azt nem csak a szüleimnek, meg nagyszüleimnek köszönetem, de hát az egész magyar társaságnak, meg közösségnek, mert itt nőttem fel, és ezek az emberek, akik az alapítvány, a cserkészet, a templomok, akik belém nevelték, meg ápolták azt a magyarság iránti szeretetet, és ezt a felelősségérzést. Ha nem tévedek, hasonló szempontok alapján képzeld el vezetni az alapítvány, mint ahogy az elődött, Professor Molnár Ágoston azt tette, de azért gondolom akadnak jócskán saját elképzeléseid is. Ha lehet, megosztanád velünk ezeket? Persze. A, a, a célunk az, az igazság, az változatlan. Továbbra is az a célunk, hogy, hogy összegyűjtjük a, a, a magyar kultúrát, ami, ami itt létrejön Amerikában, és, és ezt megünnepeljük, és ezt tovább tudjuk adni a, a jövendő beli gyerekeknek, meg társaságnak. A, az, hogy ezt hogy érjük el, ez azt hiszem változni fog, és változnia kell, főleg azért, mert más világban élünk. Most egy olyan világban élünk, ahol az internet által az embereknek minden, mindenhez hozzá lehet férni perceken belül. És azt hiszem az életstílusunk is egy bizonyos fokig úgy változott, hogy van egy ilyen elvárás, hogy perceken belül, vagy gyorsan jöjjön ez az információ. Nincs mindenkinek sajnos mai nap ideje leülni, elolvasni valamit, vagy megnézni valamit, vagy, vagy bejárni a, a, az örökség központhoz, vagy a múzeumhoz, megnézni kiállítás. Tehát egyik célom, a, amit egyik cél, amit kitűztem az alapítványnak, amit el szeretnék minél előbb érni, az, hogy javítani a, azon, hogy hogy, zát, hogy tudnak az emberek hozzánk férni internet által. Van már honlapunk, de egy olyan honlapot szeretnék összeállítani, meg létrehozni, ahol nem csak kiállítások és előadások vannak, hanem a, az emberek a könyvtárhoz juthatnak. Megnézhetik, hogy milyen fajta könyvek vannak, milyen fajta levelek vannak a levéltárban. A, az, hogy legalább azok, akik nem bruncvik vannak, vagy nem New Yorkban vannak, azok, akik nagyon messze vannak az örökség központtól, vagy a múzeumtól, vagy a könyvtártól, azok még hozzá tudjanak férni, mert jó fantasztikusan értékes gyűjteményünk van, ami napról napra növekszik, és, és, és szomorú lenne, hogy csak azok, akik bejárnak a központhoz, vagy a múzeumhoz tudják megnézni. Szerintem ez egy olyan valamit, hogy mindenkivel meg lehet osztani, meg kéne osztani, és ezt igazából csak internet által lehet csinálni. Tehát ez az ez egy. A másik, amit szeretnék csinálni, az hogy, az, hogy programokat beindítani az örökség központnál, mert tényleg az egy olyan hely, ahol az emberek szerintem összetudnának jönni, legyen az egy, egy, egy klub, ami magyar könyveket olvas, vagy, vagy magyar filmeket néz, vagy a gyerekeknek programok, ahol, mit tudom én, havont egyszer bejönnek is, és feltalálják a könyvtárt, megnézik, hogy milyen könyvek vannak, is olvasnak a könyvekből, vagy kiállítást este megnéznek. Mert iskolában mindent lehet tanítani, de más egy olyan környezet, amikor egy múzeumban van az ember, vagy egy könyvtárban. Tehát van egy ilyen informális érzés az egésznek, ami szerintem jó a gyerekeknek. A, meg a fiataloknak is. Tehát ez, ez a fiatalabb generáció, azok, akik következő 20-30 évek lesznek, azok az emberek, akik talán a, a, a alapítványnak az igazgatóságán fognak ülni, vagy tagok lesznek. Ezeknek is programokat. Majdnap nehéz, mert vannak gyerekek, elfoglaltságok, felelősségek, munka, iskola, de azért rá kell az időt, időt, hogy összejűjünk, mint, mint magyarok, meg amerikai magyarok, találkozzunk, beszélgessünk is, és, és ismerkedjünk meg jobban a magyarságunkkal. Tehát ezt is én a havonta szeretnék beiktatni valamit, ez legyen talán egy borkostolás, vagy, vagy szinte valamilyen másfajta programmal, ahol találkozhatunk, és élvezhetjük azt, hogy mi, mint magyarok, mit tudtunk elérni itt Amerikába, és ennek egyik, egyik dolga, ez természetesen az alapítvány. Tehát. Még egy utolsó kérdésem lenne hozzád, ez pedig az alapítványnak az anyagi státuszáról, helyzetéről. Azt mindig tudtuk, hogy a, a múzeumnál is, mint annyi más magyar intézménynél vannak anyagi gondok, anyagi nehézségek. Erről tudnál valamit mondani nekünk? Hát nézd, az alapítványnál, mint akárki más, ebben a gazdagsági helyzetben számítunk adományokra, Tehát mi, mi adományunkból élünk meg. A, és ebben a gazdagságban sajnos nagyon sok más szervezettel vetékedünk, Az iskoláktól kezdve mindenki kétszer-háromszor annyit kérdeznek, vagy kérnek pénzt, adakozás, mint az elmúlt években, amikor kicsit jobban áll mindenki anyagilag. A, de hát... 50, 55 éve működünk, most vagyunk az 56. évünkbe. Tehát bízunk abban, hogy továbbra is menni fog a dolog, és lesznek nehéz idők, mint, mint, mint akármilyen más szervezetnek, de szerintem leszünk rajta, és továbbra is fogunk működni. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióban, és sok sikert kívánok neked és az alapítványnak a jövőben. Én köszönöm a lehetőséget. Most pedig, kedves hallgatóink, folytassuk egy kis zenével az Eddától a Hütlent című számból. Ment a Hügy lenne, hisz fejjel, visszamenne, de ő már nem kell. Ézi hálát van egy sorsa, kes serüj könnye a mossa. Szerette elmért, engedte, visza nem jön többi soha, már csak békén hagyták volna minden hajnal. Visszanézed, nézte, nézte a messzeséged. Sárga rámpá kezik útját, otthon hagytam meg. Kedves hallgatóink! A Magyar Nemzet múlt hétvégi magazinnál a számát tartom a kezemben, amiből szeretnék egy rövid részletet felolvasni a következő témával kapcsolatban. Október 5-én a hazai rendszerváltás követő kori otthonszülés utörőjét, dr. Geré Bágnes szülő-nőgyógyászt, független bábát, bilincsbe verve vitte a rendőrség a Gyorskocsi Gyors Kocsi utcai fogdába. Gerép Ágnes őrizetbe előtt egy spontán induló szülésnél segítkezett, ahol komplikáció adódott, és az újszülöttet újra kellett éleszteni. Gerép, ha nem segít, mulasztást követ el, mint orvos és bűnös, de segített, és így is vétett. Vétett annak ellenére, hogy egy törvényi szabályozás nincs. A törvények értelmében tehát őt elítélték, és ennek kapcsán kettős mércéről beszélnek otthon. Dr. Abraham László szegedi ügyvéd évek óta a panaszos betegek érdekeit képviseli kórházakkal, orvosokkal szemben. Ő azt mondta, ami itt történik, európai hírű botrány lesz. Ez egy koncepciós eljárás, ugyanis a bűtöző szervek kettős mércével mérnek. Geréb Ágnest olyasmiért tartóztatták le, ami nem lehet ügy, ez meggyőződésen mondja. Ha, azt kérdezi, ha Geréb Ágnest emberüléssel vádolják, akkor miért járnak szabadon azok az orvosok, akik keze munkája nyomán vagy gondatlansága következtében anyák és újszülöttek halnak meg, válnak egy életre beteggé, fogyatékossá. Miért nem készülnek el gyorsan a szak, szakvélemények ezekkel kapcsolatban? Miért nem derül ki, ha hibázik valaki a, a, valaki, a jól felszereltnek, biztonságosnak mondott intézményekben? Nos, kedves hallgatóink, ez egy olyan vita, ami most Magyarországon nagyon élesben működik, folyik, és ezért én válogattam két hanganyagot, amit most meg fogunk hallgatni. Az egyikben egy szülész, dr. Fenyő András fog nyilatkozni, és azután pedig hallhatunk azok közül, az emberek közül véleményeket, akik Veréb Ágnes kiszabadulása mellett az utcákra vonultak. Az szülést, azt tulajdonképpen... Magyarországon, most inkább igazából, mire itt élünk Magyarországon, ezt a magyar viszonylatokban kell gondolkozunk, magyar infrastruktúrában, magyar mentőellátásban, magyar telefonhelyzetben. Szóval ha ezt mind átgondoljuk, akkor igazából az otthonszülés az tulajdonképpen egy nagyon veszélyes dolog, akár a magzatra nézve, akár pedig a, akár pedig az anya anyára nézve. Igazából a, azt kell tudni a szülészetről, hogyha az eseteknek a 85 ában a szülés az tulajdonképpen lemegy szépen, simán, és mindenki nagyon boldog. De bizony az eseteknek a 10-15 ában azonban percek alatt olyan szövődmények tudnak kialakulni, amik akár mindaz, egy-két perces, ezt, ezt, ezt hangsúlyoznám, ez a lényeg itt, az időintervallum, itt a nagyon fontos kérdés, hogy egy-két percen belül olyan előre nem várt szövőmények alakulhatnak ki, ami mind az anya, mind pedig az, a magzat életét is veszélyezteti. A 20-20 év alatt nem egyszer volt a praxisomban, hogy a szülőszobatól egy percre lévő műtőbe alig tudtunk egy, egy erős vérzés vagy magzati szívhanganomála miatt, a szívhang anomália miatt bekerülnék, vagy illetve áttonnak is van, már két kesztyűvel bemosakodás nélkül operáltuk meg és még ilyen esetben is a magzatnak az abdárértéke, tehát az önvezett születési, hogy milyen, mennyire életképes egy magzat, csak így röviden összefoglalva, sokszor kettes, hármas volt. Úgy hangsúlyoznám, hogy a műtő a közvetlenül a szülőszoba mellett van. Tehát tulajdonképpen kb. egy percre. Most... Ö, Magyarországon, eh, ahol a szakértésért elátás a, a mentős szolgáltatás, és egyáltalán az elérhető kórházaknak a száma. Ez euh, még, hát, hogy szépen foglalmazza, még nem teljesen kiforrott, nem teljesen euh, megoldott, mint például, hogy megyük a lapon, például Hollandiát, például, vagy akár az Amerikai Egyesült Államokat, vagy a rohamentőknek a legnagyobb százalékában, amit pláne szülésekhez kiküldenek, vagy ott vannak a szülésnél, akár egy császármestést is meg lehet csinálni. Ehhez képest mi még gyerekcipőben járunk a szülésekkel kapcsolatban. A... Tehát igazából az otthonszülést én nem javasolnám senkinek, még olyan esetben sem, hogyha ha harmadik névid gyerekről van szó. Egyébként ezt a szakmai kollégia Magyarországon pontosan e, meghatározza, hogy, és vannak olyan esetek, ami kifejezetten kontraindikálja, és e, hogy a közös szakmai irányelve úgy alapján lehet ezt meghatározni, a magzat fekvés alapján, amikor egyáltalán nem is lenne szabad otthon, mindenképp műhíva eleve megpróbálni meg is akár otthoni szülést. Természetesen a kórházban, sem azt mondom, hogy minden flotton működik. Ott is lehetnek, akár még műhibák is, de mégis, ha a valószínűséget nézzük a dolgoknak, azért sokkal nagyobb a biztonsága ha egy, egy, egy kórházban történő szülésnek, mint mintha bárhol, bármilyen jól felszerelt bábákkal, jól képzelt bábákkal ez otthon történik. Ezt, ezt, ezt, ezt, ezt tudom, hogy most erre a nézőnk, illetve hallgatunk, akik a vizesló cím szó alatt ezt tőlem, most nem vagyok nagyon népszerű ezzel a válaszsal, de, de semmi inkább, inkább ezt javasolnám, hogy amennyiben meg tud barátkozni ezzel a kérdéssel, akkor valamilyen olyan kórházat tessék választani, ahol már van lehetőség. Olyan körülmények között kórházban szülni, amely majdnem olyan intim és majdnem olyan kellemes, kényelmes, mint ha a talán nem képen otthon szülne. Átom most van felirat. Eredetileg <gül> szülésre készültem, és az elmúlt pár hétben merült fel bennem esetleg az otthon szülés lehetősége, és most viszont ettől megfosztottak engem attól a jogomtól, hogy ilyen döntést hozzak, úgyhogy én ezért vagyok itt. Szeretném, hogyha mindenki szabadon dönthetne arról, hogy hol szül. Sokan ugye azt a vádat fogalmazzák meg, hogy nem elég biztonságos otthon szülni, mert nincsenek megfelelő körülmények. Ön ezt nem érezte, nem félte? <síl> Sokáig féltem, aztán, ö, aztán valahogy eljutottam odaig, hogy, hogy ö, azt gondoltam, hogy a biztonság bennem van. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy, hogy otthon biztonságos, akkor az. Én ötöt szültem otthon. Mi az, amit pluszban megtesznek, hogy esetleg komplikáció esetén, hogyha gond van, akkor azonnal cselekedni lehessen? Hát nyilván ez nem az én dolgom, tehát nem nekem kell megtennem azokat az óvintézkedéseket, ezt nyilván a bábák teszik meg. És megteszik, ön látta, vagy tud erről? Valószínű, ha merült volna föl, gyanúja is, akár a komplikációnak, akkor megtették volna. Mi is otthon szültük a másodikat, Ö, pontosabban nem szültem, de az első annyira borzasztó volt a kórházba, hogy azért is döntöttünk a másodiknál, hogy otthon szüljünk, ami égy és föld. Ha nehogy Istám mondjuk komplikáció lett volna az otthon szülés kapcsán, de, de jó kimenetelű, akkor legközelebb is otthon szülnél. Igen. Szinte a boszorkány képét ültetik a közvéleménybe azzal, hogy így üldözik az ágyit, és most már nagyon sok normális embert is hallom, hogy hát ez egy boszorkány, holott uh, kevesebb, kevés, normálisabb is, és, uh, és jó embert ismerek az ágyinál. Kedves hallgatóink, reméljük tetszett és elgondolkodtató ez az egész ügy, ami az otthonszülést illeti, ami megy Magyarországon. Most pedig folytassuk újból zenével a Kft. Együttestől az Afrika című számmal. I met you my choice, I be A türelemről. Ez az emberi képesség, melyre legnehezebben tehetünk csak szert. Ez a tulajdonság, mely ellen lényünk legtitkosabb ösztönei lázadoznak, mert halandók vagyunk, mert időnk kimért, mert csillagunk lefut. Ez a legfájdalmasabb kötelesség önmagunkkal, sorsunkkal, és annak legmélyebb értelmével, munkánkkal szemben. Nincs igazi alkotás, végtelen az ember legtitkosabb alkata fölött úrnak maradni tudó türelem nélkül. Mert az alkotás soha nem bűvész mutatvány, villámgyors kunst, change passé, a cilinderből nem tud az alkotó műveket előhúzni. Nem csak a lángész türelem, maga a mű is türelem, az organikus fejlődés türelme, a visszatartás és érlelés csodája. Megtanulni a türelmet életben és munkában annyi, mint megtanulni a teremtő titkát. volt csak ezt a leckét, te nyugtalan halandó! Látod, édesanyám! Látod, édesanyám! Miért szültél a világra? Inkább dobtál volna, Inkább dobtál volna A zavaros tiszába. Tisza, Dunába. Bár ne lettem volna, hogy ne lettem volna, senki megunt babája. Nincs már páros csillag, nincs már páros csillag, Mind le hullott a földre. Nincs már hűszeretőm, nincs már hűszeretőm, mert elhagyott örül. hogy most néhány programot szeretnék említést tenni. Kezdem rögtön egy ö, olyan programmal, két programmal, ami egy napon zajlik. Az első az Rácz Árpád előadása, aminek a címe Mozgásért és Kényszerpályák Magyarország 20. század történetében. Ez 2010 november 13-án szombaton este 7 óra 30-kor kezdődik. A Radgers Egyetem Uh, College Avenue Student Centerében. Uh, a másik pedig ugyanekkor zajlik a, az Amerikai Magyar Atlétikai Klubban, New Brunswickon. November 13-án a műsor este 8 órakor kezdődik. Ez egy vacsorával egybekötött zenés műsor, híres előadókkal, mint például Pandi Piroska Prima, díjas énekesnővel, Sánta Beatrix zongoraművészsel, ifjú Sánta Ferenc Kossuth díjas hegedűművészsel és zenekarával. A zene, amit ők játszani fognak, az főleg magyar nóták, slágerek és operettekből fog állni. Ezen kívül szeretném megemlíteni az 51. ilyen protestáns bált, magyar protestáns bált, ami november 12-én lesz Woodbridge-en. Erről a Facebookos oldalunkon is olvashatnak részletesen, és egy januári uh, előre beharangozott életfaj és csűrdöngölő koncertre is szeretném felhívni a figyelmet, ami a Mayo Center színpadán lesz, marisztánban, New Jerseyben, 2011. január 16-án délután 3 órakor. További információkért az interneten lehet uh, keresni a mayoarts.org uh, oldalon. Most pedig, ha már az életfágyításról beszéltünk, most hallgassanak meg az életfától egy számot. Kedves hallgatóink, lassan a műsorunk végéhez érünk. Még szeretnék egy fontos bejelentést tenni. A következő két. Magyar Óra adással kapcsolatban. Sajnos a következő két hétben, tehát a jövő vasárnap és az azutáni vasárnap, az adás elmarad, nem lesz megtartva, ugyanis a Radgers Egyetemnek jogában áll, hogyha valami sportesemény van, akkor, hogy azt közvetítsék a mi adásunk idejében. Szóval ezért a következő két hétben ne keressenek minket, nem, nem fog nem fogunk adást sugározni. Azután pedig, tehát ha három hét múlva Sohár István vagy pedig harkó Gyöngyvér fogja az adást vezetni. Remélem, hogy jól szórakoztak a mai magyar órán, órában, és most a csigzenekartól szeretnék elbúcsúzni ö, önöktől a Most múlik csendesen című számmal. Jó éjszakát kívánok, és kellemes vasárnap estét! Most múlik pontosan, engedem, hogy menjen. Szalad. hogy